بسم الله الرحمن الرحيم باب ثاني باب ثاني ده صفات من تقبل روايته صفت داغہ چا شی روایت بد داغ قبلی کی دته بس صفات دي و ما وغا تشتعلق لدي دي سر من الجرح والتعديل جرح ديته ويش راوی مجروح كي جدا زوائف ده در اجنو در داو داو تعديل غيله ويش داو دا د دا و دا, دا, دا, دا, دا سقوالي دا مذبط والي ذكر وي ويبا دي كي دري فصول دي الفصل اللوالو في الراوی وشروطي وشروطی قوبو وشروطی و شروط قبو و راوی او داغد قبلی دوسر شرط ندی او دویم فصل لی فکرت عامت عن کتب الجرح والتعدیل ده جرح و ده تعدیل ده او عام سوچ فکر او دریم بحث د مراتب الجرح والتعدیل دې الجرح والتعدیل مراتب سری کله دا د جرح والے یو لفظ استعمالې دې بسمک سری کله بل اسني مالې دې بسمک سری دا سي د تعدیل د الفاظ مراتب دې <coughs> نو بحثه ولې پراوی او په شروط د څه د دې دا قبل دوده دکې مقدمه تمهیدیت یو تمهیدی مقدمه بما ان حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم یسرنا عن طریق الرو وایتون کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث مونګ پورې دراویا نو پزری باندې را رسیدري اے پکه باندې را رسیدې ترواتو پزری فاحم الرکیز الاولا نداء یو بنیادی مرکز دې بمعرفت د صحت حدیثو کې د غروات او حدیث رسولي د غرواتو کې به مونږ چان او شان وینب کوچی باید کی څوک چې قدی څوک غیرې سي قدی نو دغه مرکز د بنیادی پ معرفت د صحت حدیث کې او د ادمې صحت د کې لذا احتمع علماء الحدیث احتمام کرے علماء دا حدیث بر رواد دراویانو بارکی وشرتو لقبول روایتهم شرطن مکرر کړي دا پار دا قبل دو دا روایاتو دی شرطن دقیقہ بارک بارک باریکم دی او محکمم دی تدلوا علی بعد نظرهم او دا دلالت کوي په لريوالی او په زور اندیشې د دی وسداد تفکیرهم او دا ددی دا دی د سوچ د درسواری باندې وجودت توریقتهم او په کاروالی د تاریخي د دی وهذه الشروط التي او دا شرطونه غاشتراطوها چه دای شرکري پراوي کي و الشروط الاخرى او شرطونه نو راغه اشتراطوها چه دای شرکري دي د قبول الحديث د पारा والاخبار او د اخبار د पारा لم تتوصل اليها اي مله من الملل دی محدثینو دراوی او د د ش حدیث د قبولولو د پارش کم شرطونه مکرر کړي نو یو د ته نه درسي د کم پدي ملت کې د مل ملل ولا فی هذا العصر الذي ترديش پدی زمانہ کې یسف واصحابه بالمنهجيه چې دی کې کی وصف کیږي د اصحابو د دې زماني بل منهجيه او دقت پبارک والي او پترکاي یعني دا وي ترکاي دا دور دي او خلک اسمان تور رسیدل فانهم لم يشتري توفي نقلت الاخبار دې ندي شرط کړي په نقل کوونکو د اخبارو کې شروط الکې اشتراها شرط نا چې شرط کړي د علماو د مصطلح الحدیث پراوی کې بل ولا من عددی کم امنیشتا بدخور دا چاہ خبره کوي یو سور دی پس خلق وی در یو سور دی پس خلق وی در روغ دی دا نبی دا احادیث و دا پار دی خلق و دا سا کمال کرے شیغت پوری کافی او شافی دی فباد الاخبار اللتی بعد خبرو ناغت تناقلوها چنا خلک یې غیلر دی وکا وکل آلات الابنا الرسمیه لک آلات د خبرون رسمی ای سرکاري خبرونه دی لا یوشق بهه په دې اړه اعتماد نشی کیږي بلکه چې سمه غره کوئی درو وای ها ځکه په تا داسه لګی دی چې نن یو خبره دا وی حقیقت نی ولا يركنوا الى صدقها ان سوګ دي صدق ته ميلان کوي وذلك بسبب رواتها المجهولين دا په سبب چې هغه روات نامعلوم دي نه نا مجهول وي وما عفت الاخبار الا رواتها دا خبرونه مصیبت ني مگر نقل کول کېوي وما عفات الاخبار الا رواتو ها وکثیر ما یظهر عدم صحهه تلک الاخبار او ډیر راغ چې سرګندگی نشواله د صحت د خبرونو با ده مدتهن با ده قلیل پس ته سمول لګی غونته نا پتهول لګی جره دا غو دروغ دی دی وجه سمو دین پدې ممتاز دی از سمر چی دی علمی حدیث و خاص بدی که کم انتقاد تفسوس که کنه کنه بچه مفتیسی میوی وی بس دین دازیل سمر چی مخ که دی سلیه رسی چی دا اللہ و ایمان غطیگی چی دا پیغمبر ار خبر سنگه مخفوظه دا یو روایت در تچان کو چی دا گوره مدرج کلام دیده دا, دا نبی خبره نده دیده دی که راوی پخپنا وردن نکلی دا خبره دا خو گوره نبی تا منسو نسبتی صحی ادیو یو راوی ګور ټول زندګیش میرلې چې دې پیدا شرطو دې شرطه لاړو د دروغ ویلې کنا دا دس کمال شو کولیش دې د پاره الله یې تو عمرونه ور کړی حافظي ور کړی اسباب نو ټول دنیا شان کړی نن که سره ګرځې غو اسبابو سره ګرځې کمال خدایو چې نه د ګرځېدو اسباب نو ور سره ا په غریب غریبه کیسه شي کړي اسباب نو شبيه به مطالعه کولی خو د ديوي بلول وسنو امام بخاري تاريخ کبیر په څو جلد ته کړي ویدہ په حرم د مسجد نبوي کې دیراو تاسو پغمای له ویلیکلو په خبره وایي نو څو جلد تاريخ امام بخاري مولنا نموله بل بل فَنَا خَبَرْ لِي دیمانی بارت ماری لگ نظروا چوئے خبری پا گرانی دیا سبارا پارا گو رائی نیرے کیوئے بس کرو رہا وَسَلَى اللَّهُ تَعَلَى